поправив професора Маркіян, етноніми русинський і російський не одне й те саме. А, то ваші старі байки, невдоволено поморщився Погодін, про яку там окремішність русинського або малоросійського, чи як дехто починає тепер називати українського племені. Зовсім вірно, професори, встав Зубрицький, від перемежля до Камчатки простягається єдина велика Русь. «Пане Зубрицький», – заговорив Головацький, ви плутаєте поняття держави з поняттям етносу. Простір від Перемишля до Камчатки заселений сотнями народів, яких об'єднує хіба що російський державний скіпетр. А гличина, як відомо, під ним не перебуває. «Поки що», – в голосі Погодіна зазвучав метал, – «повторюю, поки що». «Можливо, можливо» про гумкотів Головацький, і ще не знати, який варіант кращий. Найкращий варіант – єдність усіх російських земель, підхопив Погодін. Бо що таке Галичина? Цілком штучне територіальне утворення, видумане австрійськими міністрами, сама ж є правічною російською землею. І тут ніби згори впав надломаний від хвилювання голос Маркіяна. Чи ж то австрійські міністри видумали теж і Данила Галицького? Погодін нервово скинув бровами, підвів погляд на Шашкевича. До чого тут Данило? Це руський князь, як і Ярослав чи Володимир. А вже ж руський, бо ж не московський. Московити до Петра іншої назви не мали. Етнонім Русь вкрадений у Києва. Юначе. Ви ще раз повторитеся за французькими псевдовченами, які твердять, що росіяни суміш угро фінських і татарських племен. Бо це правда, запалювався Маркіян. Київська Русь русинізувала чудське залісся на свою голову, як кажуть. Від первісної мови в Московії не залишилося й сліду, якщо не рахувати тюркізмів. Ви ж спілкуєтеся з модернізованим солунським діалектом яким написані богослужебні книги. «Московська мова має стільки спільного з русинською, скільки з мовами будь-яких інших слов'янських народів». Погодін безпорадно розводив руками і поглядав на спантеличеного Зубрицького, шукаючи в нього підтримки. «Я не розумію, пане Маркіяне, чому ви так ненавидите Росію?» заговорив решті Зубрицький. «Я рівно ж не розумію, за що ви її так любите?» відказав Маркіян. «За Боголюбського?» який знищив Київ лютіше за татар, чи за Меншикова, котрий до ноги вирізав Батурин? Перебільшуєте, перебільшуєте, підвищив голос погодін. Ви не хочете бачити жодного позитиву в стосунках Російської імперії зі своїми окраїнами. У чому той позитив? То хоч би в науці. Ви чомусь то листуєтесь зі мною. Спочатку наука пішла з Києва до Москви. Хіба вам про це не відомо? І аж потім московські любомудри, навчені в київській школі, задумали просвіщати той же Київ. І просвіщали не так книгами, як Карбачами. Юначе, ви так ненавидите Москву, що готові прийняти від неї нові муки, аби тільки мати причину ще більше її ненавидіти. Немає потреби більше розмовляти з вами. Скажу лише одне. Цей шматок російської землі, названий чомусь Галичиною, цей географічний доважок раніше чи пізніше належитиме третьому риму, що проковтне його. Був у Потьомкіна блазень не нажера, іронічно зблиснули очі в Шашкевича. І як не просила його Катерина, перестань стільки жерти, бо здохнеш, не послухався. І вдавився найсмачнішим куснем свинини. Досить вибухнув гнівом Зубрицький, ви забагато собі дозволяєте. Я запросив до себе дорогого і поважного гостя, а ви більше вас не затримую. Хлопці підвелися і вийшли з покою Зубрицького. На вулиці зупинились, переглянулися. «Це вчений неук», – вимовив Вагелевич. «Це найлютіший наш ворог», – прошелестіли з шерхлі Маркіянові губи. Головацький мовчав. Пан Владислав схопився у раз з фотеля, став і Сухоровський. Він дивився згори на розгубленого графа, який не міг повірити в те, що почув. «Семінська?» Тихо перепитав. «Ви маєте на це докази? Це інформація самого Гощинського. Він просив усно вам її передати». Сухоровський мав такий вигляд, ніби йому була вельми приємна новина, яку він приніс з Парижа до Ожидова. І Сираковський відвів, відміхала погляд. «Цей зв'язковий сумлінно служить в Чарторийського заплату, об'їжджає по всій Львівщині поміщицькі маєтки» передає списковцям секретні штафети з міграційного центру, а в самого немає й дрібки болю за польську справу, бо звідки вона візьметься у злюмпенізованого русина. Але ж куди нам від них русинів подітися? Ми живемо на одній землі, і як можемо обійтися без їхньої допомоги, або хоча б нейтральності? Сіраковський полишив Сухоровського і поквапився на зустріч гостям, які щойно війшли до залу то були Август Бельовський і власник маєтку в новосілках пан Галяшкевич, а за ним ще третій – хлопуватий панок, одягнутий, немов папуга, в зеленому пом'ятому фраку, жовтих штруксових споднях і в старому капелюсі з сойченою пір'їнкою за обвідкою. Сухоровський впізнав його. Він недавно цілу ніч пропиячив з цим панком у його домі,